Eta txasarki ikashtu latik zuen Elsa Elena Joani Idoia Lu Adelaide Aina Mutikoek ez zute mikroan mintzatu nahi? Ez! Ez! Zergira lortxak, beldur dira edo? Nadiskan! Flem! kantu ikasi zuen? Bosh! Bosh! Bosh! Zorindira, bostak? Txoriam txori, urtsintxa, urianean, txakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Agastagate, Agastagate, santagate besperan. Da soina suk na 1.22. Santagate besperan. Bai, nikere. Ni santagate besperan. Ba denek? Ni santagate. Sukiren. Santagate besperan. Nikere biake. Nikte bat santagate. <enek>. Santagate. Tasemat denbora eman duzue kantu horiek kentik. Esaint, esaint, astebatz. Baztegun. Ataia. Kontentzizte konten esukaraz, kantatzia miarritzeko gartxukariketan? Bai! Hala, hon egiten dio miarritzeri eskola entzutiak? Bai! Zertzizte denak miarritzekoak? Bai! Eta gogoa duzuek kantu gehiago ikasteko? Bai! Ba duzue, jananik ondotik on pesta bat, hola pentsatua izan. ariziste beste zerbait prestatzen, itxasargin. Bye. Bai, iauteriak. Iauteriak. Ikaz egoberi beste sen de goût elle. Ah ba? ba. d'oche. prestatzeko, ze, ze prestatzen da ez izte? Ikus gariba, ça peut faire une ikusgaria. Bai. Da laster da hori. Bai. Oriain haste bat. haste ba. batean buruan. Bai. Esperangi da. Zer dituzue hor epaiketa prestatu duzue? Bai! La huetza bost egin... Bacarik bost! Bacarik... ah, bai! Eriko manua emandu Vivianek! Bagoaz, Eriko etxera goaz! Ala, ostian mintzatugi dira, geroztik xartu ziste etxean, ba? No? Nola, ser, pastu da? pastuda. Uh, Hizki ongie, Hizki ongie. Kantatu kan, kan, uh, dugu eta uh, orroi ginendu dugu askaria kanpoan. Hauzapeza ez zinuten maidegaroztegi. Uh, bai, bai, bai. Esa gutzen gindel. Ala, izbate jandauzu esparaz? Uh, bai, ehandikugu baiitza. Ah, bon, sari ski. Ola egin handa duzu esparaz? Ez kontziesa ez. <risa> <risa> Ondoko aldean uh, galdegin, eh? Giz! <risa> <risa> <risa> Ebe txasargi ikastola mintzatu gira elgarrekin, mintzatu gogira ahoka elkartearekin. Zure izena? Hani joan esan izu. Joan esa da hitura? Bai hilo. Hilo, beraz hilo. <risa> joan es, eh? Esplikatzen alde okuzu, uh, nok antolatzen duen, xanta agate hemen miagitzen? Beraz, Santa Kataria ritzen orain ajokak du antolatzen, baina aspaldidanik pea astapenean zen holdara taldeak zuen antolatu eta bereziki Felipe Oihanboruk arek, arek zuen xagarasi hemen Santa ohitura Zer da astapiena ajoka elkarteren funtsa? Zergatik sortu zen? Zergatik, ber Santaago prezkinen kantatzen da elburua, Santa elburua da, uh, elburua edo ohitura da uh, kantu talde bat ebitzen da etxe-etxe eta Santa Agateren martirioa, esan gertatu Santa Agaterik gertatu hitzaiona errepikatzeko eta oroitarazteko jendeei hasi zinezten, horren ospatzen? E, gu, ahokakuek e, e, mila eta beda zehuntala urgoi eta urteetan, guti gora bera. Eta ondotik urte guziz zerbait antolatzen dugu. Mala. Beti Santa Agataren karietarat? Bai, beti Santa Agataren karietarat, beti gauza bera egiten dugu. Beraz, normalki, Santa uh, Agate festaren uh, bezperan. Pasatzen gira etxe batzuetan, hemen biagitzeko etxe batzuetan. Beraz, uh, Xantakateren kantuak kantatzen dugu, uh, bertsula, bi bertsulariren laguntzarekin, eta gero xartzen gira etxeetan, eta hain eskaitzen daukute jatera eta edatek, edatera, eta guk uh, guk alderantziz emaiten ditugu gure kantuak. Beraz, uh, eginen dugu Xantakete ospatuko dugu guk laurumatean, eduden laurumatean, azokan. Azukaren ondoan, eta han kanpoan izan engira, ortako, han egoiten gira. Ma, zenta gauk otxailaren hirua badakit xan bladidela. Zenta agate, zuseen? Zuseen da? da bostean, erran nahi du, larumatean. Beraz egunean guk ospa, ospatuko dugu. Me, beti orain orrela egin dugu, Me, beti ospatu dugu larumatean. Zenta egisagoa da, jena jendeak elgarretaraztea kantatzeko, eta larumatean, zeta batzuk lan egiten dute, denak ez dira libro. Egeiten alda euskal besta bat dela? Eh bai, as... edo ez baita ez ba, da. Ba, euskal e, bestaldean, senta bestaldean, haigoaldean eta bereziki Bilbon anitzeda da. eta edatzen ari da hemen iparaldean ere badakite uh, uste dut endaian ere beste hori egiten dutela, arboanan ah, ere uste dut beraz uh, piskaneka edatzen ari da bestalde hori. Ja, eta mierritzen uh... Ogen, xagaraztia zaila izan da, jakinez, hiri erdalduna eh, eh, eh, dela. Eh, ba, erdalduna eh, da, eh, jaiten alda, banaren erdaiten alda ere, eh, bada, eh, jendeak eskualdunak direnak, badira familiak eh, osorik eskualdunak direnak, eta eh, fen, eh, maite dutenak, hori, eh, sandak atere, ospa, ospatua izan dezan, bere metxetan. Zu mm -hmm. sohtzez hemengo zira? Ni, sohtzez, ez barneka alduan, bai gorrikoan izegia egia erdaiteko, Eta aspaldian ba, uh, miagitzen bizi? Miagitzen bizi nahiz, uh, uh, lauro gutxi urteetan, uh, guti gora beha, diniz uh, lanaren gatik eta bon, me, uh, izena eman dut ahokan eta hola, hola, segitu dut beti ahokan uh, eta eskora ikasi dut hemen berriz ikasi biagitzen uh, aekan. Uh. Bego goi urte, zer gaitan aldugu, bego goi urte guti gura bera, no, ementzirera. No. No. Egon ikusten duzu Euskararen egoera, emana. Polita ikusten du, finik ona ikusten du, zenta ez, ez da egan behar, bian hitz, ahunt, yeah. uh... Erdaldun eh, eh, alde, ba, biztan da, be alde, dira talde batzuk nun norekin eh, eskoraz ari ah, girenak, ah, ahokan, beh, ba, gira, ez gira denak eskualduna, hafen, eh, eskora menperatzen dutenak, dira men, badira, eh, ahokan, dira jende batzuk, eh, ahidekin eh, ez nizsik frantsesari. francesari. Mm. Ez dira anitz, megon gehtatzen zait ardura ah, eta hemen ezan eh, behag da ere egiko txanz, eh, eskora zerbitzua eh, gaitzeko lana egiten duela, ege, hemen, eh? Karriketan gehindi bilizizte egun, hon egiten dio ere miarritzeri enzutiak Euskara, Karriketan, orako pesta batean, aukhen bidez, ba, ez ba, karriketa joka ajo kailkartea ere hori ba, ba, da baina. Egia hori da, biziki polieta da. Eta nik erran nahi nuke ere, antolatzen dugula ajo kakoek, hilabete guzti, skantalaxai. Eta hori ere, aniz jende ditien dira eta miarritzetik, ba, eta kanpotik ere, badira zonbait. Badea dirbidik, Bayona kantuz eta kantara seien artean. Izan, izan dira, baina aspalditanik ez dira izan, ez dira egiten, izan dira, ba, izan dira, egia egiteko, ba, bat biarritzen eta beste bat uh, itzulia baionan edo alderantziz, takita. N Nun hasi ginen, hauztetuz hasi ginen, Bayonan lehenik eta gero uh, itzulia biarritzen. Bukatzeko, Xanta Agate ospatu duzue aurrik ilan, iruan, Egan duzu, larun emaiten duzu itzordua, bez? Rezeski, larumateko bateko eguna nola pastuko da. Benaz, itzordua emaiten dugu goizteko amarrak eterdietan azokaren onduan, eta geroan pastatuko egira zenbait sen, saltegietan, uh, eta uh, tresaldiki eta saltegietako nausiaia Santagateren uh, kantua kantatzeko, bertsulariak be, beren bertsula, bertsua kemanen dituzte, Eta azkenian elgaretaratuko dira plaza Sobradiel deitu plazasan an azukan eta gure artean hamar bat kantu kantatuko ditugu elgarrekin eta gure ondoan diren jendeekin. Mm. Ez ofizialkin ofizialki nola da? Santa Agate, Santa Ageda, Santa Agata. Go gune go hemen ejaitzen dugu Santa Agate badakit Santa Ageda ere bereziki bestaldean Santa Ageda ipatzen da. Eta hemen iparaldean bear bada Santa Agate. <laughs> Mireskerantz Juanes. No miresker <laughs>